Gisoo! Gauan entzule guziri ongi etorri geiso emankusunera. Azkenean eguzki hor dugu ateratzeko gogoa piztuda alergiekin batera eta gure besta sasioina haste hasten da urte guziz bezala Nafarroaren egunarekin eta gurekin ditugu Anto Latzeraile son baitzur. Gauan, zuei grasi sanantean eta enia utz! Gauan! Gauan! Gawon! Gawon! Ba ah, ah, bala <coughs> laugaren bat! Kukuu, no batzina! <laughs> <laughs> Norszina, sa da surde izena laugaren hori? Uh, ni batziz deitzeniz. Batziz deitzeniz no uh, Eta, bai gorriar bakara? Est-ce que vous Ouais ouais ouais ouais ouais ouais. 11 ans. Na franchement, on <laughs> <shabushatutua laughs> a aucun que ce coup, va dire, Batzitz, sopresatzi bat ingo diguz zu, uh, mendiko renerdi bat. Eikbatzen diguz zu, Zer? Uh, ba iku izu dugu. Ola ikusteko... Ba igorriak... Ba igorriak... Untsa ba igorriak dudiran. Uh, programazio eta antolakuntzaren sikritu guziak ebanen tugu gaur eta dena uh, diakinen inzordun nagoxi horriburuz. Esan cedez Facebook orrialde alde bat dugula zuen galderak usteko eta kontzertu uh, tokiak irabasteko edibidez biar arhatsean elfest warm-up gau aldia iraganenda eta balen ultravomit titan eta display of power taldeken eta toki bat da isoren Facebook orrialdean aldean irabasteko orduan suaste fite uh, erantzun bat maite bideo hortara hortera tuko astengira naforren egunarekin Lagain, uh, lagain, <laughs> uh, zagutu duzue, zeraiz retik beti lagainekin hasten da, narkoan zer da, zeraiz retik lagain. Ebe, uh, goizeko eka, ekitaldi horretan, uh, momentu bizigipoita baita urte guziz, horrekin uh, mukaatzen da, ekitaldi hori, horren batetan, goizikola bera. Uh, gaiteroak eta usteitzeko txagrakak abaiten dute hori, balkoina gain hortan eta Elizako plaza hori beteik da eta momentori jende guziak apreciatzen dutela eta horren beha direla eksitazionez bete jantzatzeko hainbeste musikarekin eta aimerste jenderekin. Zerbat jendeak jantzatzen dutela jaina? Bakizue? Uf, irumila <risa> Irumila eta laumila artean <risa> <risa> <risa> Bai, Bai, horretako plazan? Bai Bai, ados <risa> <risa> Elizako plazan Elizako... <risa> bai. Ez plazan dian <risa> um, Nafarroaren eguna ez dakiten entzat, zer da? Badak izu denek zerden. Hale, dena, enoket, zuentzat zerden. Zerdena farreguna zuentzat. Urteko, uh, bai, primadera, primadera bihotzetanek hartzen dokunan. <hilaocar> <smartin transparency> Eta, uh, bai, ba, norejan, pesta betipidanik eh uh, urtero joa heiten gien pesta, uh, pesta bat, eskual pesta bat, eskualduna duna, zinez, uh, gure gure bastanekoragunak ere inizeldu baitira, e, entzuten dira egualdetik ere inizeldu, behaz goxo da eskoara entzutea egun polit batean, eta gero kultura, eta eta ala, esinpleki esko eta eskolarazko pesta ejikoibat. Besten zaz? Bebai, hori da. Gia e, da, oai bilakatu dela ere usaiabat, baina beti, beti elburu bera du, sanantionak eh? ja, egin duena, Euskaraz, euskaraz egitea pesta bat, pesta handi bat, e, baigo geni zaitea, mugaz gaindiko beste bat izan nahi duera hori importantea da. eta eta kultura, kulturalki ere azka ja entsatzen bai gira ere beti eta egitea programazioa aberats bat. eta hor ere ustaute ejan behar dela, eztbakik bestea bat, beste egiteko mm -hmm. gibelean badu atxikitzen du zuri eta eta txikitzen du kulturaren uh, geaskoliko bat, ene ustaz. Oh, epatuko dugu, emendik leizteher Nafarren eguneko uh, itzor du dezberdinak, kulturaldi labeta ere epatuko dugu, baina mohentuko uh, asko gira lasaiki, kantu batekin, zer, uh, zer entzunen dugu, Azteko? Mm. Ebe, entzunen dugu musikaldian... Uh, Larrun bat, Nafarren eguneko bezperan uhtero egiten den musikaldiko kantu bat, uh, Tumatsa, beraz, entzunen dugu. Mm. Sinfoniko izeneko musikaldean emantzena. Bai. Yes. Yes. Eta eusen hori? JAS. JAS. Eta tu matzan ork nork, nork gina? Nork antatzen? Astezkeneko eik kantatzen zuten, uste dut bai. Usta dugu, <laughs> <laughs> jasen. <laughs> <laughs> jasen, <laughs> jasen, <laughs> jasen. Hortengo programaketan inbestekonzentrato gira. Ben, <laughs> <laughs> jasen, eh? Eta erzt orkestralekin aurten bezala lagundurik. Zumartzen dut zure gurdan ikoet xartena bertxoada, donda norteko atantik aipatzen dugor doa uh, hori dena, ez bisara? Niku eztiak ten, tuma txaren, bertiua zuten genuen, uh, sinfoni kuen, eta urtseraitu wietzeko, berrakatua, ribudus? Oax, uh, si est en besala acheté ce qui n'est bon si caragriak se boçak ah oui bai. <risa> <risa> sinas uh, <risa> <risa> aritoinsan ni cache quoi là non il a sauté là qualité tebat uh, sta kit en sous la courtou dire non sta kit berba berba pal sirano dia pichkadou mais yak gava ke ta ver siasan acheté quoi les michael jacksonen la michael jacksonen non je t'avais je t'avais tout tout vouliez Arizina, errepikak egite dituzte uh, egunan pastenut errepikatzen dena bikain ateratzeko eta mm. nagoetzen bezperan oartu dira, bazela manera, bazirelna nota berezibatzu, eta itezura, be, baditugu bi lagun berrizidazten ituztenak reglamento guziak, Mai. eta pastuen gauaz hartu zuen dena, eta denen parteak berrizidatze zituen hori chartzeko barnean, ideia batetik, hola, pam, eta biheramunean, hola, atera zen. Bezperan egin zenok duan. <mai> T'ai got ce matin encore ce matin مشkali d'ocène couche du goût de la bela d'ocène abat. Est-ce que non concert. Est-ce que tu te ordonne à soli gavé. Ouais, mais c'est pas la même des courses. Ouais, pas on a dire que. Ouais. Ouais, on a dire. Ça m'a j'allise qui picature voyage. Saspit, saspit. Euh, je stocke la naforenguna cultura di la vetogene boucaerada. Euh, ser serdar Artu ditu forma biziki dezberdinak. Euh, Gieran, ez euh, dakit lehenak zertzidan, gaitaren inguruan izan direla batzu, baina... Hori, euh... izan marzen, ni baino minusha, ama bi urte ma... edo ama bost urte <laughs> lehenago, eraz, ez dakit sobra. Eraz, artu ditu forma dezberdinak, momentu batez egiten euh, zen hilabete euh, euh, guzian, haste buru guziz kitaldi euh, dezberdinak proposatuz, gero izan da bakarrik bezperan euh, musikaldia, eta hor, euh, azken bi urteetan, Uh, bon, bien, arteko zerbait proposatu dugu, mm -hmm. haste buru bat zuz egitaldi uh, uh, kulturalak proposatzea, beti euskaraz, uh, jatu gira leku dezberdinetan egitea, izan daitezke minzaldiak, antzerkia izan da urten, uh, Bon, ara, hain bat gauza, entziatzen gira, apidilan, uh, indartzea, uh, pixka bat gure eskaintza, urte guztian egiten egiten dugu eskaintza bat, ba inan izaiten momentu azkar bat uh, apidilan. Duztuki, bi gauldi paszadira, ianik, uh, antzerkialenik, eta bi garrana antzidu, eta garran, zer uh, tzerkia ginuen beraz um, emun eta manesfusan nahiak denek ezagutzen dituzte petitra atrode pen uh, kompainian ahi izan baitira eta mm -hmm. hori sortu dute um, asut uh, kompainia euskal antzerkia justatzeko eta haiek eman dute zazpixen ideko haien azken sorkuntzan bian nahi beraz uh, taula gainean eta bueno, ikusi dutenek uh, dakite zertazanin ahi izan eta ikusi ez dutenek uh, Dion behar dute. Ikustela, antzerkibizik azkarra... Ama bostean zen hori? Hori... Bai, hori zen iganda txaldean. Eta... Bete zen... Diendia... Atera da... Hala... Arritua eta... Betzi bai gaurin hori? Bai, bai gaurin zen. Nuntzen? Bile txian. Bile txian. Hados. Ondotik, epik jen bat egin duzu ez, jone hastabun dut Bai, hori izan da, konzertu bat mugaz gaindi, jazin kolez gantaldia, urtero egiten dena, aurten sartu da kulturaldi azte hori ten, eta hori eta apizoko, eta hori horretako ikasleekin, hori izan da, Zer Se nolako no formatoa da hori? Zer da jazin kolege? Uh... egiten da hori, ne bauzu da ustut kolegioen, kolegioak departamentoak den, uh, menpe, menpe da, <laughs> bertamendoaren zerean uh, dira, eta behaz uh, egiten da departamento guzian, eta hor bada dun izola gara, beraz uh, Euskal da, eta berak gehiago bideratzen du hori jazin kolege Euskal kantu eta orako gozetan eta bada urte bat zura, egiten duela jazin kolege Euskal kantu ta eta historioekin eta beraz beraz berak du hori eraman, eta eta galdegin daugu, berak du gehiena eraman, eh, guk horretan bakarrik ah, egin yes. um, ba. promozioa egindugu, eta ikusgarritasun gehiago karri daugu, eh, guk egiten baitugu komunikazioa aski handi bat, mm -hmm. nafaroneguna eta musikaldean, beraz horren barne, sartu uh, dugu, baina gure lana biziki erpentsumia izan da. Eh, ba ikan <laughs> berda, diaz, uh, du nizekin uh, ari ziren aurrek, parte hartu zutela niko etsakten inguruan izan zen musikaldean beraz bideo bideoktatzik ere nahi izan du behiz ere baigo gine egipikatu esperientzia eta orduan sartzu da proiektua kulturaldean Epatuko dugu gero bestofaldia lorun bat untan izango dena, nafroaren egunaren bezperan lan maela lehenago aldeetuko beste kantu bat au tatzea, bat eta... Ze rentzunen dugu... Uh, mo Quartz berdin, posibile da? Poshibile da. Arre jakatzeko. Arre guazin. Uh, Noiz zango dira Quartz, nafaren egun ardoan? Bai. Be ahratxean. Konzertuan izanen dira amekak inguru ahratxean. Arratxean. Zaten dugu Quartz <transc> honorean, Quartz biko teha eta bestu faldiak. Bestu faldiak bajetua. Aipatuko dugu. Take Hortzdaldea igande haxatxuntan meiketan izango dira gunean, hori da meiketan ez? Berrin piskatgo izo. Berrin piskatgo izo. Ten denbora biziki errelatipoa bilakatzen da, berri berrizikena gunean hori ziste. Bai, bai, uh, lehenago, bestofaldia izango da. Zerda, Lenik Zerda izan hori. Zerdan haitu bestofaldia. Zer izango da barnean. Ebe aurten uh, uh, be, berroi garen edizio denez eta berro goi izan ez uh, chifre polit bat mm -hmm. nahi izan da uh, pixka bat egin uh, musikaldi desberdinetako berpashatze bat artista gogoen garri enekin eta kantu gogoen garri enekin ordean uh, ordean uh, izanen dira nikoetxart uh, oskorri utziduan nacho de filipe eta eltzegor Hora urtizta beraz uh, famatu benetan, eta gero urtero bezala biltzen dira Aireaizpak, Sendaireneko Aizpak, um, Baigoriko Astezkenekoak, Kantiroki berriz ginen da, uh, Nauzeko Amaiagioz Baiguz, eta ara, gero Arrainaaketak, Juan Tso eta eta Diago Ba Aztiazaranekinen nintuzte, berriz pasatze bat. Hore guztiak zuzen ezango dira? Bai. bai. Uh, bai, Behiz hartuko da, formula bera, bai. ertzorkestrak uh, eginen du musika sinfoniko ba. hori uh -huh. Eta beraz, kantariak haiekin uh, kantatzuko dute Lardun ha bai bat, Hatsan, baigo genuen izango da? Edizan izan eta zen bat demora ira honen du, ekoz batek? Hmm. Aldera hona, mm. Ba ez, du karkolatu Ez, ez <laughs> dakit, oren bat erdi bat <laughs> erdi bi Oren bat bi <tukaterdi. laughs> <Oren tukaterdi. laughs> sta est déjà temps passé ça na on crée de mourre relativement ou on crée définir non vagorine et ce gingiche et je t'aurte dans un petit de senelisa non et c'est une dialit senal bouca et la te ça cherche tout à go et on veut bouca ah acho qu'il est acho tu as des copies vert ah aldart ah je sinta yakimer mm. da aurisalmentak un saio eiten direla zinez bez uh, ala bon gero betiko da xiur xiur lor mesela din ne va aussi talle quoi cocan on va aussi go ici dit dira ambassadecia.com mm. ouais. uh, web webgunetik Bai? E. interneten interneten hala mm. et c'est culan ba, il m'a dit la stock rekine internet so historia uh, uh, ba igokin bada Nola ditzen da, tipi bat hor hor oh, gona no zeina, eta hor, <laughs> eroste naldituzu etxartelak, viajere, eta larun bat uh, goizartelak, pentxot. Hala zer prisutan, hori? Hamasei urrutan. Hamasei urrutan. Um, ebe uh, ondut, ikna foraren eguna ipatuko dugu, egunantzer gauza initz badira aipatzeko, <laughs> Bestegeantwat? C'est la Suensun, mais to going to go signits edo Hsendariko a espaka edo bides. Parker, oneta parkeur, asken trena, boca les bras band, c'est cena, c'est la oh, pops. Beda ba guzuea anzutzea. Eh, ba uh, berentzengo berala, c'est cena dira? Eh, uh, kurz entzinn. Kurz entzinn. Sortie que tritan. Sortie que tritan. Tzenko. gande un tan bai Eta laipatuko dugu, laiste erri gandunten zengo baitira nafagoaren egunean, gatzeko sortziak, sortziak eta erditan. Txokopapz kantuan zuten genuen ah, baina lenik nahinuke aipatu zuekin. Hori, orduan ezakit bat ezerdan den, batiteak emandit eran ez pasatu eta erantzungu dute. Zer hori? Zta kigo gokeraz. Hori, hori, Ori gaita. gaita. dola 16tei. Beti ta pasibidaxte gaitare mantzuten Navarra kantua. dola 16tei sen orkestralekin eta estakit geio orkestra izena. Benicena tus? Ez, ez. Ez, Miguel isena suo sendia korio da. Oh, Miguel. Buena, ala, bueno. baigurriko itirokazteko edira eta... Bo, sorpresa Zara informazioa batik? Ez ezta berri zentzunen hori? Hala, hori zera, aurten berri zeko da Erz orkestrarekin aurten berri zemanen da Egan ez derretzen sorpresaak da Ez zpoila! Bo, osak ez zpoila Gure eztiang <muchan> gira, gure eztiang gira Gure oh, yeah. no, eztiang gira Zunak entzutan iso maz Baina, aurten politako izaren da hor dian, balio du Ah, ibaitzira Berreitero dira, baina... Baina, kisa uten gehiotzen zuk? Ez. Ez. Zairei da? Ai... Zuz... Zuz e megozulara ina urtena? Nik, pintio pintio aldeatzen, ardu indio. Sortzi minuta. Idu anota ekin haskiotzen ik. Naforen egunean eroan gande untan... Itz sordua kaipatuko itugu orain... Erroan hartu zuen nota guztiak lusei izango baita... Zerikin hasten gira. Igan duuntan Askaria Askaria Hallo Argonz zeta xingarekin Ikastolak duan toletzen hori? Zeta hori Hori da Hori da Eta hor duan partartzeko, noraiten dugu? Bait joan berda eta so。raman atu Jari, tenorez, ez da hori ere betetzen baita Tenorez, segia da Zerrutan da Zerrutan da hor duan Askaria Zerrutan da hor duan hori Zerrutan da hori Zerrutan gira Bera Amarrak terri da Baikoa, haukten animatuko dute ustaritzeko chakatuk, eh, çarangak, dira gastu batzuk gostaritzekoak. Çakatuk, çakatuk. Bai, deka hiperkochea besal. Bai. Aubergine. Zen perkochea itenu çakatuk. Eh, eta eztaki eh, jembeak ere ne ustetes. Bai, jembe. Sembalatif. Çakatuk. Ne ustetes. Eskola zuzeneanen entzunean ez dituk on Ça n'est dit que moi Aurine. Prédixelle olivatique. Allô. Bah, qu'est-ce que tu Elle est à ratte quoi Mais le silo bat va dans la ligne et tu as goûter la lait de poule. Je me bequin, tu as Tantzari, zigante, musikari, denak leho-leho, Eliza hartio. Ah. Bertsuariak be, ere izanen dira. Nahezu ez kupabat. Ba! Egunak semanintuzu <laughs> egun <mani> bertsuariak. <laughs> bertsuariak, <laughs> eh, sekurako bertsu saioa izanen da Elizako plazan esfilea ahibatu uh -huh. Eta aurten, eh, gomitatu ditugu leitzako bertsu eskolakoak. Eta horiek irabazi dute aurten Nafajoako taldekako bertsu xapelketa. Eta... Biziki honak dira, sekulako maila, eta ara, txapeldunak horretan ezartzen itugu nafajoren egunean, nola ez. Badira taldei kakurt txapelketak 0.000 da hori. finia. Hori da. Eta nore niferenzia, bai. 0.000 lagun artean dira txapelketak dira, eta bai, talde bat osatzen duzu, zure ejiko uh -huh. jendeekin, eta gero uh, dependuin hori bozkatzen da, en batzutan uh, publikoak bozkatzen du, beste batzutan... Uh Eta dira jende batzu uh, epaitzen dutenak daula ta... bai, eta horiek irabazi dute aurtengoa Eta ah, dut dira nafroaren egunera bai, lehitzakoak. lehitzakoak eta biziko na dagoen ah, Onak dira eta gauza da bat dutela bere artean eta mm -hmm. elgarekin eri uh, dira behrtsutan uh, Astero eta Gai orten... Mailea, da? Ba, ni hina aski ah. <risa> <risa> Otopromo <risa> lehain duzu Kusikabe <risa> Beantitxia bainiz entzuna ditut eta <risa> Iliarri gian nahiak, besteak, beste. Bo, hori gana, uh, onotik lan desfilea eta abar. Jaina, nuski? Desfilea, non ere, uh, dira, uh, Elizondoko dantzariak, mm -hmm. altxasuko dantzariak, gomita belezia uh, gutena orten, uh, izan diren gabaldiarekin eta dena. Eta burga entziko dantzat aldea, dona pa gule. Bai. Baigurriko ziganteak, Elizondoko ziganteak ere, zigante eta dantzariak Elizondotik. Eta gero, Nafarro Joko Gaiteroak, eta Ezpella Ustaritzeko Txalangak, Anonseko Makilariak. Se seman se tiste horrena. Pua. Hirumila. Ah, horre, eh. Hirumila musikari hirumila antzari. Trumilka, Eta hor? dena gure... Atrikilariak, Shistulariak... Ah, Nach katou, du steak. Ça je suis pas monique au tennis. Irin Cina, Irin Cina au de passant, bah. Bahalduna, kana oseko bahalduna, dira anausetik askelvinian, an dira t'aurialise nil attack. Sortent dans des filas, sortent en scène. Amè comptant, officiel qui Officiel qui amè comptant. Uh, Ondo tiko da narratxal de la goaz, bada ere uh, bat ikuetan bitan ober gaiteko, ikastolek duan tuatzen aurri ere? Oui. Ikastolek, bai. Ikastolek duan tuatzen, baxatu. Tokia kerteko bertan ere? Lekia milian, bai. Goy zertan. Ta se presiotan? Ilumila. Mila. mila. <laughs> Dena ilumila isturiak. <laughs> ba, ah, ba. Zamatoki? Mila. Ah, ez ilumila sen, ramar. Ez urertu ilkoa. mila. Ah, gaitik. <laughs> Higiatko da mita Prezo ez dakit egeran Ez ammenua Ez Ez Zorpexa Spoiler Spoiler Spoiler Zorra dugu haski deia Horra atxaldelagoaz Ta atxaldelaz zanira Konzertuak Zena konzertu Lau bos Chei Be Bekontzertu Konzertu Bionta ma da asken trenak Mai Entzunan dukuna gero Entzunan dukuna gero hori konzertu gero Atxaldel animatzen Danza Zerratzen Atsaldean <laughs> eh, bai, hori, hori. <laughs> si Iago, <anilagos>. no, gero Ah, petika iziste Atsen da Espaitu guxo bora prestatu Entzinetik Espaitu guxo bora ze baden Eta no, uh, Aldizk uh, Azken trenatagero Txarangek dutean imatzen Atsaldean uh, Lehenik izanenda Bokare brazband Entzuren duguna ere gero Eta Iruñatik Jaiak txaranga mm -hmm. Eta bost Tontan, plazanagusiaan da danza ikusgarria, goizeko dantza taldeak, uh, altsasukoak, uh, bukentzi eta eliozondokoak egiten dute bako txako goiminetako pasaiak, egiteko ikusgari, olemateko ikusgarria, eta horti goiti, mutsikoak emaitintuzte kikibordatxok eta danza aldia, edo eho meria, nahi, nahi begubaduzia, eta horti goiti, konzertuak. Uh, kontzertuak berdin haipatuko dugu uh, runtsago eta mm. eta kontzertuak eta taliak berrizikena ituzke haipatuk usteko nola autuzentu zuen eta abar moentuko badugu gure sopresta uh, gure kronika lehen aldikoz batzitzekin Dintintintin Ixo din, din. <laughs> Ixo Facebookan da ere Utsi nezuak, oarrak, galderak, iso den Bati Krusper le Pers Oui, je vous ai quiz, et on a dit que les personnes... qui ont été en France, en France, en France et en France... et en France, en France, en France... et en France, en et on a rencontré les gens, et on a fait un déjeuner, et on a tout un déjeuner Eta, galera, hain patzen bai meadau zuet, pisu especifikoa bikakoitsi behogoitama sei, eta gogohtasuna saspi. Sehi ventratzen duzue. Ba du lutura bat nafagorenegunarekin. Pada doikei. Pisu especifikoa bikakoitsi behogoitama sei, gogohtasuna saspi. Bai, eee... Gioasena si doz? Bai, Ari, naibosu. Katteak. Ah, nahzako... Xixingar bat. Xixingar bat. Xixingar bat hori janenian. Kristal... Baskarian irazia. Kristal sistema trigonala du.? Zé? Kristal sistema trigonala du GPS bat. Eta altzairua baino gogorragoa da. Zer da, katea nik den Diadema? Ez. Esmeralda? Ez. Esmeralda? Ez. Mineral bat? Ura? Ez? Zemela bat, ura. Erba na fagorren egune ko programatsioari lotuata. Uh bakitz. Kuaxa, bai, ah. Graci gatzuando. Ah. Graci dentsat ah. oh. oh. pundua. Eh, asko egandu, asko egandu. Are, Graci dentsat punduat, punduka txikintut, pundua. ne bolso. Are, se, ahemandute Tony Pitter, Anita eta Lewisek. Tony Pitter, Anita eta Lewis. Bai, graxi, ibasuo. Ai sena. Tony Parker. <laughs> Basketlaria Peter Parker Matin Norda Spider-Man Spider-Man <laughs> <laughs> <laughs> Parker Lewis <ta> Anita Parker Grazirenzat bipundu Seisiste Halo No ladeitzen da Sezenaren taldearen plastikozko Pampina uh. um, baqueti, baqueti. Uh. Egon, egon Egon, egon Egon, egon Egon, eskida Bona paxatia Egon, eskida Egon, Grazi bi, egin bat, xarantzion, guti xa guti. Zerro, zerro. <laughs> Hari, mila behetzu eta irurgoita interesatzen gira. Hor izan baitzen lehen nafar horrein eguna, hori eta aurtengoa behogo egahena dela. Mila behetzu eta irurgoita emeretzean, ekainaren sohtzean, kondena eh, kendu zuten Europako egialde batean. Zointan? Hore, bota, egin probosanak. Franziak. Ez. Spania. Ez. Italia. Ez. Ez. Alemanyan Anglesen etxena Ez, joango iti Gialdi otzetara Norbegia Oh! Sean anton! Sean anton elinpundua Pim, pim, pim Baratu, ez dut zelrakurik Ez dut zelrakurik, eskertik ezut Bi... Grasi bat sean anton, bat... ...einaut Hare, azken galdera... hartuko dugu... ...are, Minutu bat... Eta galde ginen dauskizuat... Egin echan esala, eh? <laughs> bai, baxkatu. Arztuintu <laughs> terskupean dituztanak. <laughs> Beraz, kustatu, kustatu. Azote ateradu. <laughs> Beraz, nafajoa garaiko egiekin hariko gira, Jokuan? <laughs> <laughs> <laughs> Indizebat zuenetxean. Bi, oh, yeah, yeah, yeah. Bimilat hamekako jende kondaketaren arabera. <laughs> Baditut... <laughs> <laughs> <Zizi>, badituta... <laughs> Iru mila! <laughs> ez? Uh, Abaditut ah, amabi egi, hafar joa garaian, amak mila biztanle baino gehiago dituztenak. Gehiago? Bai. Anauze? Beraz. <laughs> <laughs> <laughs> Beraz, hasiko, dugu, e, hartuko dugu minutu bat, eta aldizka beharko zu egin probosamen bat. Trompatzen mazizte ez du zepon duik, eta mm. bai. Borsh. Beraz, hartiko gira, ere, sean antionekin. Iru nia. Iru nia, bai. Lisaqa. Lisaqa bai. Tu dela. bai. Badenet armantko. Bai. Merci souris. Eh, challengean. Eh, baktu. Jo. O bakatu. Hmm. Hamakmila. Esti teska initse. Valon abbi. Allez. Ça sousouttioda. Passa Es ta falla ta bai nyaut viva <risa> are sigi şan şanan jon estu se steck ez. Ezta ben schat ben schat es ta <risa> machmilla bilmilla tamika kokon aketanza spremilata sembite ye mila yeo eh ilu mila ehm eh uh, grachi mm. tak Riba, ez, ez da, ez da, ez da inbeste. Are, azken uh, segunduak eta erten da zuet, ba, pentsatu uh, Iruñaren uh, inguruko egiak Horik ere, hain dutzen? Barainain, bai, eniaut. Uh, einaut. Iru eniaut, oh, e? Iru eniaut, arre, botatz, hamar segundu galitzen zaskizue. Um, uh, arre? Iruñaren... Hortan bon. bukatko dugu? Baina, oh, yeah, siut, edo zen giziazik Eina eutek irabazidu Eta gertatzen gira beraz Ez, eina eutek bi pundu Ez, irabazidu <tus> Ez, joko hori irabazidu baitu Baina, dublek ondazio Bi pundu <tus> <tus> eina ah, eutek, bai. bi pundu, pundu uh, graxiri Eta pundu bat, sehan antoni Bi bat zuek, txalo, brabo Txaltan <tus> <tus> ziste <tus> bai Ez dugu irabaz ledik, baina badugu galtzaile bat Beste hirietan, egiten alzinuten Anxoain, Aranguren, Atarabia, Burlata, Egoeshibax Eta sisur nagusia Sisur nagusia Siaaaaaa Mi esker bat zit Eder Orenzat Arra, bano behiz marxillen matcha benigat zera Sertan da Ebe, utzistuzte eta laik bat zero basan marxillen dako Norra Salzburg, futbolia xak, bai Nadaz Ozu, doz zahutzen ikusten da? biztan lebat dira, salguken? Irumila. Nafajoran egunera itzultzen gira. Zakitzen bat talde aipatu itugu, nahinuke, psikat, orkestea talde guzti horiek posible bada, ordenuan lehinik azkent jena, zutzen goda, beratakak dira, bida? Anik behar du Bai, espigatza zuhutai. Bom, beratakak dira. Laukote bat da, Uh, gaztiak neski za Et... du gazteak erurreguna. Gatiak hil laurogei aspikoakko egeguina. ez, ez dibaitute hogegeita bostgeite boso hit jote artean Adosh. Eta egiten dute edo gehiixot berdin eta ez egit... uh, gutio. Bob berdin du. lorios, ez eta lorioz. <laughs> eta egiten dute uh, Rock pop pixka bat mm -hmm. euh, euh, Giaga bate formatu bat duman duten euh, ba, formau klasiko bat da basuaaga elektriko bi elektriko eta batiria bat eta ta giaga ezta modu gogo gean gehienetan salburuen dugun euh, ouais. kantuan grup hori da fikat beren kantu... Mugituena bueno, uh, Biontan, entzuteko bizki goxo eta Hala, publiko Hende dezberdinak entzutena dutena, dingu zietakoa eta Horiak, Gachalda, jazta uh, peran batak tigitan, horiak? Biontan Biontan, baxatu Belagian iguzkitan jarrik <coughs> <coughs> Balda, Belagio, ino, uh, Baigorin? Ez nuke hori galdainan, behar, bon. iguzkia bat denezk Belagian dako ez zutak anguraik da frango Kuskutuko bukara hori Donc il est à goûter à igandeko garoa. On autique ce gars là. Et bien on autique, mais les concertos c'est serrant à dire. Pas beau caribe dira. band. On dirait qu'elle supposait-ceux ukari quoi qu'dire là Et ta brass band Batella Et ouais. Bah sous le projet que vos Ege pektoriotik ere dute ez? Uh, Kantu bat edo bi bai, eztetuz eh? bai ez? Kantu bat edo bi bai, nikon hartu zuten egasezetan ah, edo bat, bai, ah. bai, bai, bai, bai. Eta araba, dira, bat dira ari, eh? Uh, zazpi. Apozten zazpi ginen dira bai. Eta denak profesionala dira dira bai, onaldeko musik, gaimailako musikariak. Eta brazban bat da, beraz mm. ez dira esta... mm. Bukituko dira horiak, ordoan? Eee... Dependia eroaz. Bai, <risa> mena gehien bat plazaren inguruan ibiltzeko, eh? dena inguruan, bai. berian dena horrein lekuberian eman baitu. Ba, ba. da, kobre talde bat, jotzen e diotzen dut mugitu gabe bortzaz, mediazere izan zen, broken brothers, brass bands bae. ere, holako, bae. eta kirxon arrakastau kantzutan, jena bizkin zuen. Eta holako estiloko... Ez es gira sobra usateako gure, debat, eh? gure, gure... Ah? euskal bestetan, ah? holako est musika estiloan zutia, godean goxoda ere pizkata Zuin galzeko. Bai. Ondo zik, gure galzeko beti? Zertan. Hayak. ]這個? Hayak, hor txalanga bat dao. Hor, oui. uh, behzte, gugutarik estilo hor bilago batean. Iruñakoak, <rit> handu zuha ustean? Bai, <razumint> bai, bai. Ikusi bat zuha eg gure Facebookan, egurri da kute videobiziki... Eter bat, jotzen ari dire eta filmatzen dutea hien burua. Ez da hunkio ulerzen zer gaiten dute, egan kristoean girua meiten dute ezteko karrikan. Zemoteko da hori? Da, egin, baxkat, nafartar txaranga ez klassikoak, baina kobreak ere bakarrik, eta bueno, perkusioak, baina bai formatu aski klassikoan, hmm. mugitzen dira kantok jotzen duzten, eta jaiak baila bizikoneko txaranga da. Eta, giena, bora, bestagiroko izen bat, ekoizematekin. Nagorrendu duti, rutustete. Sigitzen dugu, Gero ser dugu. Be queros taldea, eh. Ah, orchestuko dituzu sentaldeko, ia lizianik. Baik, surtenoratriko su <coughs> kiki, su kiki da. Kiki-kiki bor da txoa, ebe uh, Mutsikoak izanen dira, beti bet, aspaldi elduden dan tzaldi italea mm -hmm. da, kiki bor heldu dena eta dantzaldi bat bad da Mutsikoekin, Euskal Dantzekin, boteenak zagutzen dute, pentsatzen dut? Eba, baiet, izango da? Ebe, eba, eba, eztu zuten dut. Aligradi soli Et tu sais non ça marque une question Et Tony c'est toute la galère Ah c'est les chances Euh chip S est-ce que c'est story Est-ce établi Bip un sert de goût c'est c'est ¿no Entzun dugu, beraz, entzuten duzu larik ez du balio haipatzea gehiagoa, zer garen ikneritzek ez dute pizondirik entzun duzu eta... Nor dira. Nor dira, emengo gazte musikari bizikioenak... Zer nahi du gazte egur egun. Bai, <laughs> ez, emengo musikariak, eta hor, ez, bidiskat eraituzte hori da, ambigarrenan aterazuzten, no? <susurra> <susurra> eta garoztik, behiz, haidira, hain ez dakit, ez da eskuinte musikariak ere Ezen badute bat dute, maila eskuintezker. behiz, haidira eskuinte ezker Hala, <susurra> <tusurra> <susurra> <susurra> voilà, proiektu ezberdinetan, eta hor, behiz egiten aukute, eldu diran aforen eta tenore horretan, ustez, huela, sortzek terri hor, eta... Giro ha maiteko <laughs> badakite enola egin Nikstu du Dalik, lontxa izanenela Eta entzulea geago indiakena egin dugu, iso emankizun bat uh, Sesena urta urtas tapena lehen asen orten Eta uh, ah. piskatero asen uh, ah. Pistatzen zuen misala sesena uh, Eta ara, zun aibazue Eta an ere um, Kantua ainit eta sekritu oso Ainit gero Kouartz fardu anak an dugu oui. Kouartz bikotea, norka orkestin dori Bon, ebe, uh, kortz bikotea, ebe, uh, beraz, ibez eta oian haio itiraf, mm -hmm. uh, uh, oian baterian, eta um, ibez, beraz, uh, gitaran, bon, behitu efetua nitz, nu, gitarra basua hasten diren, Hai. eta horiek egiten dute, beraz, estilo, jango nuke, stoner, jok uh, pixka bat, hala, erritmo pixuekin eh uh, eta rif den uh, melodia mm. erepikakor batzuekin eta hala mekontan musika hiri apreziatzen da um, bilolusiak uh, itsulasteko laburrak batuko ere eta hala tasinesa hola horren alboma berrikitan ateratu dute eta <laughs> nozorentzate ukazio bisiki buita horren presentatzeko eta... Albo ma, bisiki hona da. En zu te duzu internetan, gomendatzen hau bai Ba iki hona. Eta gehiago jokenei ba uzu, zuleak iso mankesun bat egin dugu koartzen lehen. Ah da. Lehen lehen arsiden egin. Gere garen iso den lehen e mankesun lan turiziden, egin zinen lehen gomitak, eman. Baxe dikazute baina lehen arsiden horiekin. Waaw. Bano bila lehen. Eh beh beh beh beh beh agreguitzena uh, espongi beste likaz da ez da tohi shura una frona genetique bouquette de anu... la <laughs> gero badugu eh eta parkeur eta parkeur badugu orria bat eta ez gutzen bai ere ze segurena talde batzu zatua be musikari ez jadanik beste taldeetan izan diren beste musikari batzu euskalariak adibidez edo beste talde batzuetan Eta haiek giten dute elektroswing horako uh, oui. pop uh, musika. Mm. Hala, dantzaiteko haski, uh, hala, bizki alaia eta rina, unk, uh, eta kontengira. Uste dut uh, ipar aldan, uh, nagozten enadiai direna, ustak itut hastokelik gara nahi, behar? Mm. Ongei on xaltzen duzu, behar duzatzen. Duda, aizana dira, behar? Aizana dira. Ez halako ustezta handia. Berbe esklusibitate bat. Berba behin, ez da sego. Ez dugu spailatu nahi. Me nik ere, nik ere. Me bai. <risa> bai, bai. Possible da? <risa> bon, gelo, ere, utzite matze, erri urratxean Bon. Eta ez du honinu atera bere programa. Gene da. Hori, bai, hori esklusibitatea. Esklusibitatea. Miniskar. Bibi, ilu. Esklusibitate <risa> esklu bat da raten diguzuna, baina ez nafroneguna entzat. Bela miniskarri entzat, ere. Hala. Hori. Hori. Bidas, bai ebe aiek, uh, Anitaparkir, bai anita bai, Taldar indizena neska izan bat da, eta Kantaria neska bat da ere. Eta, bai, mutiko gusia inondotik... Uh, Elektro-swing orduan. Zunen bai. dugu behar bada? Zunen dugu behar dugu. Zunen dugu behar dugu. Zunen dugu behar dugu behar dugu. Bukat asken Taldar bat, gietzen naustu ut? Tizi eta Tiziak dira. Bastandakak? Urtero heldu dira, bon, bai. biziki, giro, giro tzen dute biziki estena, estena bat, mm. eta gau aldia bukatzeko, bikainda aiek ere hartzen dituzte, hien bat euskal kantiak uste dut, ba denetarik, ba, den denetarik, denetarik, den denetarik, ja, sa... Bidira eta baztanekoak eta Girozen dute erbezala Zergipizka ditun Diaz bakarri zen Zaki terri zen edo terri Zaki zoin Bideta ik berta eta kristain giroen manzoen Binaka dira Imajinator Bariodu ditia Egoitia Eta faltadla esen bat Sebastile, Irien lagunak aurren txokoa Me txaldean da anzitugu Horentzat izanen ira puzgarriak eta ah. dena. Eta eh, jara? Eta karaokea? Ebe ezta izanen. Ezta izanen. Diendia kantu salida karaoke gabe. Beha zaiginen, ez du balio hartzia karaoke bat egiten? ja? Ekia, ekia. Ilza sanan batè karoquel. Mais eta Kan tieg vasaski la. Skira gogos euh aşte tikburu. Orian etila hala, itzen ikuste ber ric pantalla interne dans la. Et toi c'est un mémoire la co estaba. beti, ni se voit même gabe, a piscat Cristiase. Kushikoso. Kushikoso. bot se dehak ditrou, eh, frango. Bay, bay, bay. A skikanto bat, nzute dugu? Chas sen sanguda. Eh, ni ta partier Sagorria, diskabat bakidu te oriek. Bai, terapi jaute. Ebere orientsun de segun ordan ta gero azken hitzak emango ditugu gaurko geishu okay. emango sunan egunarekin parqueiro dut tengenwan isargorria de zenda kanturi gandeuntzantza go dira egunean eta badugu entzure bat antenan eguna norzira eh, Gabon Sancho Sanchoaskara dizunit Ee Gabon <gajarin> Sancho <gajarin> <gajarin> <gajarin> e e Henga, bon, bai, entzun bai. ditut, bon, bai, programatzeo frango polita, bai, nan, iba dakitazken urte hotan, batez ere dudela azalden bida danaien entzuteko kaptuz. <risa> Eta nahiko nuke jakin, nun entzutenalko ditugun, ta zeten horretan, bai gohin. Be, entzutenalko dira denetan, egun gozian. bai, e? Eh? Bai. Bai. ere, nun saltzen duten, alko <risa> ba, Bai, eh, batez ere, han, iziare, maite dute, han, kantatzia... Kontoran, honduanan. Ado, aspoa. Sharamela berde hartu. Ebe... Zalde mi da nahi tipiak... Gokos wazazki izgusiak... Ordian... Gaiski košikoruk e... Liburuška ekin gandatzia. Bait. Bait. Zalde mi da nahi... Zalde mi da nahiak... Baiten... Baiten... Eh bai, eh ikustano sogoisiana, eh ama shakepla. Fa, ana ia un dia que bibera ski bakereke, No ara, ikonista na ye Bai, bai, zuretas, esker soli Sancho. Adiós, Sancho. Ah, jo. Te ganaste. Ba bai. Ehm, ikerebait ut galderak sex al da asken uxtetan, daforren egunean eta serezik. <ride> esta quiz 2000. C'est radical tout d'un. C'est radical et très santan. Et c'est vous la bien. Et je suis plutôt que lengausa. Je j'en octan à tout sanori. orain. Bay. Seritik orina. Euh praktiko bat, s'eta iriko eraikitzen dute lehen sokoa zen lekuortan. Bainen mm. ere Eta ortako, zidiaz egin dugu eta ez bakarrik aurten, uh, gugua ginuen pixka bat, uh, ba, ukan dugu ginuen gogoetabat, uh, Nafajorren egunean zen giroari buruz. Uh, Zenta da, batzutan, bilakatzen dela mozkortzeko besta bat bakarrik, batzuentzat. Mm -hmm. Eta nahi ginuen pixka bat hori hautsi, uh, giro dezberdinak nahasiz. Eta ez isolatuz, uh, bi giro edo horra. Eta elburuazen leku bakar batean... Uh, Eskaintza guzia proposatzea, beti izaiteko eskaintza kultural bat, uh, leku bakar batean. Ah, eta eta hora jendeak gehiago nahasteko ere. Eta istu ki izaitik edo dira, son ustez jendeak? Zagute bilatzen nafona egunean. Lajain. Lajain, <laughs> zaldun bidana iak. Haru <ina> edo eza? <laughs> <laughs> bada denetarik, bada hene ustez, uh, ushaia dela. Hainitzen bon, za dela ushaia, uh -huh. laguntza ahak ikusteko mementu bat. Baina nago hastian egin duguna, eta guretzat inportanta dena, dela ere... Uh, euskal asko besta bat, euskal kulturaren inguruan, e, mugaz gaindiko besta bat, egin dugun guztia. Azken gadele izango da, nola itenitu hautatzeko autatzeko muskataldeak eta, eta zordugu ziriek? Ebe, um, na, na forren eguna beraz antolatzeko jende mulzu polit bat, eta uh, irail, bo, ale, uh, azaroan edo horribuka eran, Biltzengira Biltzen gira, talde dezberdinetan banatzen gira, teknika, zirkulazioa, komunikazioa, eta talde dintzat, animazio taldea. Numa giren sei lagun eta bilkurak eginez aski irregularki autatzen dugu zein talde autatu eta entzatzen dugu adinguzietako zerbait. Zerbat talde, zerbat pertsona ziste antolatzen? Irumela. <laughs> <laughs> <laughs> ez, ez gira hain beste ez. Urtean tziak, eztak ito goi bat? Ogoi re. bat. Eta gero, bai. gero azken egunetan hainiz berri dintatzen dira, zenta badakite urte guzi zeldu dira, badakite mm. uh, zerrein behr duten, eta, eta um, butzopoli bat biltzen da, gero antolaketan mm. eta egunen berean. Lagun zailak bila sekatzen dira, eta deitzen dira... Ta, Oh, Ora zureinen uste dut laguntzaren alditik hutsagirela uh, hori. Ah, Hor finida oui. Mo mo entoko finida. Bye. Se, se matzeste laguntzaileekin? Horik uh, da Perfa da i mo ta khimsa ke bai Bo idum Ila Renaud idumila e badabatsordeba torta s'occupats ni na Et ta semat jende luda gut gura vera Si Est-ce qu'il goûte chouchen Est-ce qu'il goûte des pénis se porter porter ça c'est gasse que je te nienne aisant sen Ara, voilà. ba, hartatu zena gordean gure egakko orgeixo emaksunan, esker zurei grazio, shallan eta batxit, noski gure baigurriarra. Eta hori legendarte, ganda astenda, sortzi terdi batitan ordan. Zeuste em bespiratik eta. Sorti bespiratik bai. Misker zure ta antzulia misker gurekinego ta zit, ten Zok gutako hasimatu, zo zutala